Рука об руку йшли два приятелі Бориславським трактом до Германового помешкання. Говорив більше Леон. Він був чоловік дуже вразливий і живо переймався всякою думкою. Невтомно розточував він перед Германом щораз нові картини їх будущої величої сили. Все з його уст йшло, мов медом посолоджене, всі трудності так і щазали, мов сніг від сонця. Практичний і холодний, Герман зразу не дуже додавався на ті золоті гори, але чим далі, тим більше Леон потягав і його за собою, і в його недовірливій голові звільна зачало також ворушитись питання. «А що ж, хіба це не може бути?» З своїм сином Готлібом він здавна мав тільки гризоти та клопотів, що навіть ніколи не прийшло йому на думку ждати з нього чого-небудь путнього на будуще, не то вже, що будувати такі високолетні плани. От і недавно купець, у котрого Готліб від двох літ був на практиці, писав до нього вже, може сотий раз, що Готліб зле справується – Діла не пильнує, гроші, прислані з дому, розкидаємо в безумний, над другими суб'єктами збиткується, і Бог зна, з нас, яких дурниць, не виробляє. Жалем признати мушу, писав далі купець, що його дволітній побит в моїм закладі не приніс для нього майже ніякої користі. Його знання в купецтві тепер таке саме, як було й спочатку. Все ти мимоволі насувалося Германові на думку тепер, коли Леон такими заманчивими красками малював йому будучність їх домів за сполученням Готліба з Фанні. «Ще доки я живу, – думав Герман, – то, може, воно буде якось іти, але відтак. Щоб Готліб змінився, поправився, на те треба хіба якого чуда, котрого Герман не надіявся». Але все таки він слухав Леонові бесіди, звільна піддавався її чаруючому впливові, немов на легкім човні спускався на тихе, лагідно хвилюючи вечірнім блиском озолочене море. І йому робилось якось так легко, любо, немов і справді вже сповнюються його найсміліші надії. А що ж? «Хіба це не може бути?» – думалось йому, і на нього находила якась певність. немов усе те не тільки може бути, але й справді буде, мусить бути». За той час оба приятелі від ринку зійшли вже до лів, на місток. Відки улиця почала знов підійматися до гори, поміж двома рядами високих ясенів – поки не урвалася наверху, де блискучий позолочений хрест меркотів до сонця. Тут же за мостом направо починався обширний сад, обмурований високим муром. Далі мур кінчився, замість нього йшли штахети з дубових лад в мурованих стовпах з блискучими чорними наголовниками споливаної глини. За тими штахетами був уже не сад, але огородець цвітовий, досить запущений, окружаючий старосвітський, безповерховий, а зато широко розложений дім під гонтами. Від вулиці вела до нього широка в'їздова брама і побіч невелика хвірточка для пішоходів. То була Германова оселя. Тут він жив від кількох літ, хоч мав ще декілька домів по інших частях міста і три камениці в ринку. Всі ті будинки він випускав у наєм, а сам не мав охоти рушатись із цього старосвітського вигідного гнізда. Дімсей разом з великим садом, огородом, подвір'ям, стайнями і всякими знадобами він закупив від вдови по однім польським пану з великого роду. Пан той давніше мав великі маєтки, кілька сіл околишних. Але найбільша часть того маєтку пішла на підпирання нещасливої революції в 1831 році, що лишилося опісля, було потрачено в довголітніх процесах, о якесь наслідство, так що по скасуванні панщини давній дідач очутився немов на люду і не міг назвати своїм нічого, окрім всього одного дому з садом та парою коней. Тут він і дожив свого віку в затищі, а по його смерті жінка продала і сей послідній шматок давньої величі і забралася з тих сторін. Замість старого польського дідича настав новий пан в тих мурах – Герман. Він тоді інощо почав поростати в пір'я. Закут його дому був перший крок до його пізнішого багатства. Може, для того він і звикся так і з тим старим житлом. Впрочим, Германа мало займало внутрішнє уладження дому. Тим менше займав його сад, в котрім давній властивець просиджував бувало ціле літо, і в котрім, як говорили в сусідстві, і тепер ще не раз місячної ночі мож було видіти його високу стать з довгими вусами і білим, як молоко, волоссям, бродячу в густій високій траві. Мож було видіти, як він оглядає кожне дерево, мов старого знакомого, часом заламує руки або зітхає важко. Герман хоч і чув ті слухи, сміявся з них, але до саду все-таки його не тягло. Він вдоволявся тим, що кожної весни почислив дерева і відтак випускав сад в оренду садівникові, сам же до нього мало коли заглядав. І в самім домі герман мало які поробив зміни. Старосвітські меблі оббито новим репсом, замість старопольських великих печей помуровано нові, кахливі. Між вікнами повішено великі дзеркала та й годі. На стінах побіч деяких нових штихів висіли по чорнілі від старості портрети давніх польських магнатів з густими бровами, грізними вусами і оголеними лобами. Дивно виглядала тота суміш старосвідчини з невмілими і немов случайними пробами новини. Але Германа це мало обходило, він і так зайнятий був іншими важнішими ділами. Його завдання було громадити, а не уживати. І він громадив, збирав, множив, докладав з якимось гарячковим поспіхом, не дбаючи, хто буде користуватись його надбанням. От і моє гніздо сказав Герман, отворяючи хвіртку і впускаючи Леона наперед. Леон перший раз нині вступав в його пороги. «Ах, як тут вигідно, як тут простірно!» скрикував хвиля від хвилі щемною пересадою Леон, обзираючись по подвір'ю. Подвір'я було вилежене плитами. Насередині була керниця під дашком з великим колесом на два відра. Далі збоку видно було стайню, а побічнеї – вхід до саду. «Простірон той простірно», – відказав Герман, – «але правду кажучи троха, мов пусто. Видите, чоловік уже в таких літах, коли йому не досить себе самого, коли рад би бачитися серед цілої купи маленьких, веселеньких». «О, так, так, – перервав Леон, – це іменно і мені зараз прийшло на думку. Справді, що тут жити серед купи молодого потомства, то був би рай, правдивий рай. А тепер що, – говорив далі Герман, – син нашої любові ну, треба, щоб молодий чоловік замолоду чогось навчився. Певно, певно». «А ми з жінкою двоє нас, а ще вона хоробита. Признайте, що часом чоловікові прикро робиться». Вони ввійшли до покоїв. «Правда?» – казав Герман. «Тихо, як в могилі. Слуг не держимо много. Візник кухарка та й покоївка більше нам не треба. І так тут цілий день. Мене, звичайно, і так рідко коли вдома видають. Все діла». «Ой, так-так», – сказав Леон, – «важке наше життя». Говорять, що хібує капіталістові нероба, а жиє собі та гроші згортує. А тут би вони поглянули, пожили кілька день нашим життям, то певно би відкинулися і тих капіталів, і того життя. «О, певно, ручу вам, певно», – потвердив Герман. Хоч тій хвилі й мигнула йому по голові збиточна думка, що прецінь при всій тій тяжкості, при всіх недогодах життя, якось ні один капіталіст не кинув ще добровільно свого маєтку, ані не помінявся ним за палицю й торби же братські.